Кейм Макдонал. Цей хемерний світ. Текст читає Сергій Орубчук. Розділ 8 За дві години редакторської наради в Ганне розболілися зап'ясток і голова, і вона не могла дочекатися походу до вбиральні. Неможливо було спіймати вільну хвильку, щоб відпроситися вийти, переважно через невблаганний темп роботи. Бенкрофт здебільшого сидів, відкинувшись на спинку крісла, зорозгорнутим ловцем у житті на обличчі та перебинтованою ногою на столі. Випадкові інструкції серед потоку доган, напучувань і нецензурних образ супроводжував жестикуляцію. Ганна зосередилася на тому, щоб не загубитися, тож ні про що не запитувала і намагалася розшифровувати різкі команди Бенкрофта за допомогою найменших підказок, які Грейс могла їй дати. Поки що Сили намагалася робити нотатки з корописом, коли Грейс передала їй записник, Ганна вирішила що це і є її завдання. Стелла сиділа в кутку за комп'ютером і била по клавішах. Весь процес мав сувору структуру. Ключове слово – сувору. Спочатку Грейс зачитала статті, написані, певно, фрилансерами. Хоча Бейнкрофт про них сказав – «Ідіоти, яких мені не доводиться бачити щодня». Оксі Реджі, до яких Гана точно не збиралася звертатися, як до китайця і товстуна, вочевидь відповідали за наповнення газети. Здавалося, що це сильно сказано, але Ганна намагалася бути неупередженою. Цих двох Окс, мабуть, краще розумів, як поводитися з Бейнкрофтом. Принаймні, на нього кричали трішки менше. Його колекція свідчень про НЛО, диких теорій змови та дивних японських роботів, мабуть, переважно відповідала тому, що шукав Бейнкрофт. Реджі натомість раз по раз висмикував історії, що, як він запевняв, цікавлять серйозних паранормалістів. Бейнкрофт скоса поглядав одним оком на Грейс, яка вела підрахунок лайки, та за якийсь час вирішив висловлювати своє невдоволення. Лише брутальними звуками. Неправильно було порівнювати його з розпещеною дитиною. Ганна ніколи не бачила дитини такої послідовної та винахідливої в брутальних коментарях. Наприкінці презентації Реджі Бренкрост поборяковів, а після стількох плювків, його організм, напевно, відчув перші ознаки зневоднення. Ганна не дуже на цьому зналася, але Реджі, очевидно намагався спрямувати газету в серйозніше русло. Щасти йому. Вочора вона взяла додому найсвіжіший номер, Цього химерного світу. Слоган сповіщав, що завдання газети розповідати про дивас усього світу та за його межами. Поки Ганна читала статті про зустрічі з міфічними створіннями, обговорення несосвітених теорій змови та історії про людей, які робили щось незбагненне, особливо тривожило те, що в більшості випадків робили це гуляка, в голові в неї батьків голос ревів нісенітниці. Ганна не вважала себе надто скромною. Але колонка з ефемістичною назвою «Закінчили разом» вочевидь постійно, її приголомшила. Там писали про речі, з якими жінки одружувалися, а чоловіки намагалися займатися сексом. Її вже майже колишній чоловік був певною мірою схиблений на сексі, але хоча б досі не попадався на спробі трахнути статую теракотової армії. Утім, якщо припустити, що Ганна наслідувала б жінку зі штату Вайоминг і вийшла заміж за комбайн, її життя повернулось би зовсім інакше. Ганна згорнула газету і довго та відверто говорила сама з собою. Вона вперше в житті отримала роботу. І якщо ця робота полягає у публікації «Нісенітниць», Ганна стане найкращою у світі редакторкою «Чортівні». Без сумніву існує гірша робота, хоча Бейнкрофт, напевно, входить до п'ятірки найбридкіших босів на планеті. Матеріали він добирав на основі дивної системи, яка оберталася навколо морського природного середовища. Коли хтось розповідав про статтю, він або розпитував детальніше або вигукував назву якоїсь водної форми життя з номером, після чого всі рухалися далі. Поперва Гана не розуміла системи, але з часом второпала. Таким робом він визначав розмір репортажу та номер сторінки. Планктон – коротенькі тексти на два-три рядки. Креветки – на один абзац. Форель – два абзаци. Лосось – три. Дельфін – сторінка. Акула – цілий розворот. І він міг перепитати – смажене? Це, напевно, розшифровувалось як чи супроводжується матеріал з зображеннями. Бульбашки означали цитати. І смаженина, і бульбашки вважалися гарними. Якщо репортаж йому не подобався, його випускали назад або ж клали в морозилку. Ганна вирішила, що останнє означає «приберегти на пізніший час». Кит – це матеріал, якого вони ще не відшукали, тож атмосфера в кабінеті ставала дедалі напруженішою. Через це, а ще й тому, що Бенкроф зняв черевик зі здорової ноги, хоча... Це спричинило такий смурід, що в прикметник Здорова вже викликав сумніви. «Араст!» – Бенкрофт так довго нічого не казав, що Ганна вже подумала, що він заснув під тією книжкою. «Повторимо все ще раз!» – цю репліку всі зустріли протяжним стогоном. Бенкрофт сів прямо і розвернувся. «О, вибачте, ви втомилися. Треба було сказати. Глибоко перепрошую. Зробімо перерву. Подихайте свіжим повітрям, чи там розслабтеся якось». Ганна підвелася, хоча голосок... У голові горлав, що треба сісти на місце. Усі інші подивилися на неї так, наче вона відбилася від отари і почала віддалятися до небезпечної зони африканської саванни. «Так», – вів далі Бейнкрофт, – «робіть усі, як на ватіна. Вийдіть, пообідайте, може, збігайте на якісь невеличкі закупи, бо в нас же ж нема жодних турбот. Хіба ж когось обходить, що ми маємо у п'ятницю випустити газету, на першій шпальті якої розмістимо величезне монументальне ніщо, бо ми не знайшли геть нічого вартого уваги. «Ой!» – тільки сказала Ганна. Знову сіла, бо лише тепер до неї дійшло, що в номенклатурі Бенкрофта означає «кит». «Годі Вінсенте, сказала Грис. «Ви зрозуміли». «Зрозуміли, а мені не здається, що ви зрозуміли, бо тоді ви не сиділи б, запхавши пальців...» Грис застережливо зиркнула на нього. «Самі знаєте куди. І ніхто, жодна жива душа не принесла того, що нам потрібно». «А ми можемо просто...» Ганну приголомшив той факт, що це заговорила саме вона. Бенкрофт примружився до неї. «Що? Вигадати щось?» Кілька років тому, на Різдво, Ганна примудрилася дозволити Карлу їхати в сніговицю. Він казав, що більшість водіїв просто слабаки, а сучасні шини не підведуть за жодних погодних умов. Тоді він дуже круто повернув і машину, разом із сучасними шинами, які не підводять за жодних погодних умов, занесло. Добряче так занесло. Це був один із найбільш моторошних спогадів Ганни. Автівка крутилася і крутилася. І Ганна ще встигла поборчати на тему Карлового ідіотизму, а він устиг пояснити, що це не його провина, а лише тому вони врізалися в трактор. Фермер поставився з розумінням, навіть коли Карл, супереч усім можливим доказам і правилам пристойності, спробував звинуватити в усьому його. Зараз Ганна почувалася так само, як тоді бачила наближення невідворотного зіткнення, але ніяк не могла врятуватися. Вона не просто запропонувала щось неправильне. Вона запропонувала зробити неправильно у ключовому питанні. Очі Бенкрофта скидалися на червоні буравчики чи на лісову пожежу вдалині, яка наближалася і мала за мить спалити хатинки трьох поросяток. «Вигадати щось?» – від звуку його голосу всередині похололо. Ганна ще не чула, що він говорив вкрадливо. Грейс хотіла була щось сказати, але Бенкрофт зупинив її одним поглядом. «Вигадати щось?» – повторив він. Ганна салкувалася щось придумати. «Я про те, що це просто з огляду на...» «На що? На те, що ми розповідаємо про безлуздя?» «То ми можемо просто поберегти сили і все вигадати!» Він устав і довго вдивлявся в Ганну. Вона зрозуміла, що без її відповіді нічого не зміниться і кивнула. Шеф тиснув у вікно. «Що написано на табличці над дверима?» Він говорив майже звичним тоном. «Такою звичною може здаватися колода, що пливе річкою, якщо не придивлятися до великих очіск плазуна, які блиснуть, коли підійти ближче. «Це химерний світ», – відповіла Ганна. «Це так», – підтвердив Бейнкрофт. «А що написано нижче?» «Е, що це вже не церква, і що Богові треба надокучати деінде. «Саме так, та...» «Тривай, що? Там не так написано, там написано газета». «Там не написано газета», – позвалася Грейс. «Ти замінив напис, коли той побожний чоловік раз по раз приходив, стукав у двері. Вона...» уздріла вираз обличчя Бейнкрофта. «Ну, я просто кажу». Бейнкрофт повернувся до Ганни. «Там має бути написано «Газета», бо ми – газета, ми не вигадуємо новин. Якби ми так робили, то це вже не були б новини, це вже були б побрехеньки». «Але...» «Жодних «але».» Бейнкрофт ледь не впав, потягнувшись по газету на одному столі. Той самий номер, який вчора взяла додому Ганна. Він прочитав уголос заголовок. «Вторгнення НЛО до Волвер Гемптона». Вигадане безглуздя, так? Ганна змовчила, бо нарешті збагнула, що в цій розмові говорити не повинна. Повна нісенітниця, чи не так? Безглуздя, дурниця, абсурд, нонсенс, бздура, маячня. Хто взагалі в таке повірив би? Ну, то я тобі скажу. Бенкрофт тиснув пальцем у перший абзац. 42-річна місіс Стейт із Блейкенгола. Ось хто. Розумієш, це не ми стверджуємо правдивість події. Ми лише кажемо, подивіться, ось ненормальна, яка в це вірить. І ось чому вона вірить. На сторінках 5, 6 і 7 у нас інші люди зі схожими поглядами. А ще в нас тут фото серії виробів однієї майстрині, яка стверджує, що відтворила побачене. Ми взяли інтерв'ю в її чоловіка, який повідомив, що ці вироби його оточили, детально дослідили його геніталії, а потім його виторили з букмекерської контори, бо, я не жартую, він із високою точністю описав майбутні події на перегонах у Кептоні того дня. Бенкрост пожбурив газету на стіл. Наша газета розповідає про дивне і дивовижне з усього світу. Що б ти сказала про пару з Волвергемптона, яка вважає, що прибульці, септо створіння з неймовірно високим інтелектом, здатні подорожувати до іншої галактики, вкрай зацікавилися не лише Волвергемптоном, а ще й однією м'ясною та двома вегетаріанськими стравами місцевого кухаря на ім'я Клайв. Знаєш, що про це кажу я. Я кажу, що це диво. Їхня думка дивна. І це новина. Ми не подаємо цю розповідь як факт, ми подаємо як факт існування цієї розповіді. Може, для тебе це не багато значить, але цю дрібничку я й називаю журналістикою. Ганна мусила позичити очі в сірка. Вона кивнула, закліпала, сподіваючись, що не виступлять сльози. Якщо ти цього не поважаєш, можливо, це робота не для тебе. Годі, сказала Грейс, марно намагаючись зупинити сув. Може, тобі взагалі варто втекти до чоловіченька і жити з ним довго і щасливо, оклавши край по Цього не можна було б, правда сказати про його блудну шишку? Вінсенте. І тоді не муситимеш марнувати своє життя на... Фалкірк. Усі повернулися до Реджі. Він голосно назвав велике місто в центрі Шотландії та підвівся. Бейнкрофт не зводив погляду згани, але спитав у Реджі. Що з ним? Там є туалет. А дай навіть більше, ніж один. Так, Реджі зітхнув. Але, за твердження місцевих, лише в одному з них мешкає диявол. Брови Бенкрофта поволі попозли вгору. Продовжуй. Цей туалет у пабі. Люди кажуть, що він говорить. Погрожує смертю, виголошує лиховісні передбачення і... і... і роздає рецепт хрункого печива. Бенкрофт завмер і подивився на стелю. Так довго не рухався, що Ганна вже глипнула на грейс, а та спробувала їй підбадьорливо усміхнутися. Я. «Вбачаю, в цьому кита!» Усім присутнім очевидячки попустило, крім Реджі. У того аж плечі опустилися. «Так, я побоювався, що ти це скажеш». Бейнкрофт розвернувся. Йдеш туди, і то негайно». «Що? Але ні, у мене є плани на вечір». Бейнкрофт кивнув, ніби погоджувався. «Так, так, напевно в тебе були тут плани. Тепер у тебе плани в Шотландії. Але в мене немає водійських прав. Я гадав, ти єдиний тут, у кого вони є». Ні. Ріджев казав на Окса. «Це він». Було таке враження, ніби Оксу щойно вручили пакуночок у грі, де треба на швидкість передавати одне одному посилку, а всередині щось пищить. «Що?» «Ні, я, я не вмію. Це він у нас експерт. Ну, у цьому всякому. Тоді поїдете разом. І можете заразом написати репортаж про ті масові повідомлення про НЛО біля Глазго. Нам ще досі пише та жінка, так?» Він подивився на Грейс, вона кивнула. Щотижня. Чудово. Але мені ще статті дописувати, благав Реджі. пишеш у дорозі, відрубав Бенкрофт. Але МНС захитує машині. Бенкрофт ляснув у долоні. Дива видимо. Важте вам це приємним бонусом. «Підожди!» – трутився Окс. А коли мені свої статті дописувати? Коли він блюватиме? Як чудово склалися пазли. Бенкрофт узяв милицю і пошкотильгав до свого кабінету. Добре засідання пройшло. А тепер до кого я можу причепитися, щоб мені зробили горнятку чаю? Розділ 9. Інспектор Сем Кларк із сержанткою Андреа Вілкерсон спирилися на низький мур і спостерігали за роботою криміналістів. Над головами в них промчав потяг. «Ти впевнений, що він цього захоче?» – запитала Вілкерсон. «Так», – відказав Кларк. – «Цей малюк Ягі не може втриматися, щоб не показати, що він тут найрозумніший». «Окей». Запала тиша, тільки Вілкерсон посьорбувала чай, а Кларк немилосердно пускав гази. Вони стояли метрів за десять від зони між каналом і цегляною стіною, бо криміналісти потребували простору, а місце злочину – всього за два метри завширшки. На іншому березі каналу зібралися витріщаки. Людям ніколи не набридає спостерігати за роботою поліції, особливо, якщо справа пов'язана з трупом. Вони б розставили щити, але місця бракувало, тому тіло просто накрили. А Карк попросив констебля переконати людей, що тут нема нічого цікавого, хоча цікаве безумовно було. Одного офісного працівника з будівлі вже довелося попросити припинити вистромляти голову з вікна. Не можна було допустити появи ДНК цього Бовдора на трупі через те, що він з висоти пускає слину, приголомшений видовищем справжньої трагедії. Тіло належало Джонові Макгвайру, або ж Довгому Джону, добре відомому манчестерській поліції Безхатченку. Він зловживав алкоголем і скоїв чимало дріб'язкових злочинів, які не передбачали насильства. Жорстока іронія. За життя люди пришвидшували крок, щоб приминути і проігнорувати його, а при смерті уважно його роздивлялися. Інспектор Кларк до цих людей не належав. Але все одно, Босе, заговорила Вілкерсон. Може я поговорю з криміналістами і почнемо розслідування? Кларк провів рукою в повітрі. Розвернися, Вілкерсон. Ми посередині Каслфілда. З чого хочеш почати? З квартир багатіїв? Усі, хто може дозволити собі тут жити, зараз на роботі. І до того ж, не бачили, що сталося о четвертій ранку, бо якраз спали у м'яких теплих ліжечках. Жертва безхатько? Хочеш почати це розслідування? Вислуховувати бурмотіння компанії паяків і наркоманів, які стверджуватимуть, що в них під шкірою павуки? Чи може бажаєш переглянути запис найближчої камери спостереження і спробувати погнатися за сотнею п'янючих ідіотів, які дивно поводяться, якщо прокрутити запис? П'яниці завжди дивно поводяться, для них це норма, кажу тобі. Цієї справи ніхто не розкриє, і вона нам не потрібна. А Стерджесу потрібна? Кларк кивнув. Стерджесу потрібна. Але інспектор Кларк не дав їй договорити. Бо він малий розумний засранець, який вважає себе найкращим із нас усіх. Сержантка Вілкерсон підскочила, коли інспектор Том Стерджес вигулькнув у неї з-за спини. Уявити не можу, звідки така ідея. Стерджес стояв по той бік муру і тримав у руці пляшку дієтичної коли. Цей тип не пив ні чаю, ні кави. Що для копа дивно. Не вживав він також алкоголю, а це взагалі безпрецедентно. Тиндітна статура, довге чорне волосся і широка підстрижена борода. Проникливі сині очі Стержеса підкорили чимало жіночих сердець у дільниці. Ходили чутки, що він гей, але, на думку Вілкерсон, їх розпускали пані, які завжди доходили такого висновку, якщо чоловік ними не цікавився. Сама Вілкерсон бороди ненавиділа і не любила чоловіків, які сприймають усе, включно з власною особою, так серйозно, як Стержес. Але якби на місці трупа опинилася вона, то хотіла б, щоб розслідування доручили саме йому. «Стержесе, не бачив тебе, сказав Кларк. Спостережливість ніколи не була твоєю сильною рисою. А ти якось навчився віштовувати людей? Чи в тебе це виходить саме по собі? Ми можемо записатися на додатковий курс. Дивно, що така спритна людина, як ти про це не знала, стерже скивнув убік обід криміналістів. То що ти цього разу намагаєшся на мене навісити? Кларк вилив рештки чаю в канал. «Одного дня через довгий язик тобі вмажуть у пику!» Стержес підняв одну брову. «Та невже! І кого ж ти попросиш це зробити?» Кларк повернувся до Стержеса з суворою готовністю на обличчі. Якусь мить Вілкерсон здавалося, що зараз таки щось може статися. Натомість Кларк безрадісно усміхнувся і кивнув у бік трупа. Довгий Джон Макґвайр, небіщик. Про нього доповів чоловік, який вийшов на пробіжку і помітив тіло з протилежного берега. Констабель Маркус Рейвен. Знайшов його сьогодні зранку, о сьомій тридцять п'ять. Криміналісти довго добиралися, бо в центрі вже був мертвий безхатченком, і все таке. «І?» – не вгавав Стержес. «І?» – вів далі Кларк. Коли тіло оглянули медики, ушкодження знайшли на грудях і на потилиці. Проломлений череп. Неприємна смерть. Спочатку думали, що він якось видерся на дах і впав, але... Словом, подивися. Стержес глянув, куди вказував Кларк. На стіну будівлі над трупом. на висоті Цегла була вищерблена, скидалося на те, що в стіну щось ударило, і то сильно. Стержес роздивився місце злочину. Вілкерсон бачила, як він подумки проводить розрахунки. Залізничні колії надто далеко, як і найближчі будівлі. Жодних пояснень, як тіло могло вдаритися об стіну на такій висоті. Відповідальність за стан приміщення запевняє, що раніше цього ушкодження не було. Минулого тижня до них приходила якась перевірка, і чоловік присягається, що таке помітили б. Менше з тим, Стержес не зводив очей і зм'ятений в стіні. Я беру цю справу. А може я не захочу тобі її віддавати? Захочеш. Я тут, бо ти намагаєшся її здихатися, як і торік, бо тобі до снаги лише легкі завдання. Виконав, поставив ключку. Я ж сказав, беру цю справу. А тепер геть із мого місця злочину лінива дупо. І з цими словами Стержес вирушив до криміналістів. Ах ти мерзений! Кого ти тут лінивим назвав? Сержантка Вілкерсон промовчила. Стержес зупинився і озирнувся. «А, і сержант Гейдок на лікарняному, йому видалили зуб мудрості, тому мені потрібен напарник, якщо може попросити». Він виразно подивився на Вілкерсон. «Ні», – сказав Кларк, – «вона працює зі мною». «Я не проти», – озвалася Вілкерсон, і Кларк роздратовано зиркнув на неї. «Тобто разу же Гейдок не може?» Супер. Кларк подивився на неї так, наче щойно відчистив цю особу зі своєї підошви і подався геть. Вілкерсон глянула на стержаса. Але той же відвернувся і втупився у незбагненне пошкодження цеглини за 4,5 метри над тілом довгого Джона Маквайра.